Много съм радостен да бъдем тази вечер заедно. Съботата е един голям празник за вярващите хора, още повече за нас, адвентистите, които държим на библейския стандарт, че това е Божия почивен ден. Още повече, когато знаем, че това е една събота, в която ние ще участваме в обряда на Господната вечеря, би трябвало за нас да бъде една голяма наслада и щастие. Понякога обаче си мислят, че а, пристъпваме към този празник и към Господната вечера с определен страх, с определено притеснение, понякога от неразбиране, друг път не знам от какви мотиви и причини. В а, първото послание на апостол Павел към Коринтияните, 11 глава и там 27 стих, той пише следното нещо, думи, които а, понякога наистина ни карат да бъдем изобличени – и дори да се страхуваме точно тогава, когато пристъпваме в участието в този свят и радостен ритуал на Господната вечеря, този голям празник. Апостолът пише, За това, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Който яде или пие недостойно, ще бъде виновен за грях. И прочитайки само този текст, изваден дори от контекста в коментара на Апостол Павел в тази глава, ние можем да останем с впечатлението, че наистина това да участваш в Господната вечера е нещо много сериозно и много рядко мога да участвам, защото не знам кога съм достойни и кога не. Или в повечето случаи знам, че, че не протягам достойно ръка към тези символи. Какво да правя в една такава ситуация? Защото това наистина не е един обикновен ритуал. Святите неща, символите, символите на Христовата кръв, на Христовото тяло, представят наистина, представени чрез, чрез гроздовия сок, чрез безкласния хляб. В същото време ние вярваме, че вземайки от тях, нещо в нашия живот се случва, нещо с нас се променя. Едва ли не, ние биваме трансформирани по, по специален начин. Това, разбира се, не е само едно биологично действие, по-скоро това е едно благословение, което, което идва в живота ни. говорейки за Господната вечеря, би трябвало винаги да я свързваме с, с вечерята по принцип, в която са участвали хората по това време, защото виждаме, че и самата Господна вечера беше очредена вечерта, когато Исус беше събран с Своите ученици. Тя беше свързана с храната, с общото ядене, което се извършваше. Исус се среща с учениците си, за да едат Пасхата, вечерта и точно тогава, в контекста на храната, на споделянето на тази храна, на Пасхата, той дава едно ново значение на, на безквасния хляб, който се употребяваше по време на Пасха и на честия гроздов сок. Вечерата е време, в което а, хората са събрани заедно и ние го знаем това е много добре, но за хората от изтока е още повече по това време. Това беше един специален празник, вечерта да бъдат събрани заедно около трапезата. Тогава, когато са спокойни от напрегнатия ден, тогава когато и деца и възрастни могат да бъдат седнати заедно, да бъдат седнали заедно и не само да се хранят, не само да споделят вкусната храна, но, но и да общуват помежду си. Време в което те са спокойни, време в което всеки може да изрази своето мнение, може да дискутират, могат да се радват един на друг. Можем да кажем, че храненето за тях дори в определена степен имаше и религиозен оттенък за еврейския народ, за еврейската нация. Понякога днес ние ядем, защото, защото трябва да ядем. Дори го правим много набързо, защото и времето ни не притиска толкова много, но за тях храненето и по-специално вечерята беше едно специално време за общуване на цялото семейство. И си мисля, че когато говорим за Господната вечеря, винаги трябва да се я представяме в контекста на общуването общуването помежду ни като вярващи и в същото време общуването на вярващите с Бога, за когото всъщност ние, ние сме дошли и вземаме от символите, които Той ни предлага. В Евангелието на Марко и там в 7 глава намираме една доста интересна ситуация, в която Исус Христос и Неговите ученици попадат и тя е свързана с хранене отново. Евангелието на Марко 7 глава Първи до четвърти стихове четем. Събират се при Исус фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли в Ферусалим и бяха видяли, че някои от учениците му едат хляб с ръце нечисти, си реч немити, защото фарисеите и всички иудеи, държейки преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не ядат, ако не се умият. Има и много други неща, които са приели да държат. Измиване на чаши, шулета и медни съдове и прочее, и прочее. Учениците Исус Христос са седнали да се хранят, но фарисеите виждат един много сериозен проблем. Част от учениците на Исус Христос, поне така ни докладва текста, не са измили ръцете си, но не от хигиенна гледна точка, а не са направили Специалният ритуал преди, преди хранене. Защо беше необходимо това? Защо те трябваше да бъдат с измити ръце ритуално? Те започваха да се хранят, ако, ако наистина не бяха извършили този ритуал. След малко ще поговорим малко върху, върху този ритуал. Бих жела сега да отидем на книгата на пророк Гей, и да прочетем още едни текстове, които, които ще ни посочат още въпроси, върху които можем да разсъждаваме. Агей, Гей втора глава, 10 до 12 стихове. На 24-я ден от деветия месец във втората година на Дария, Господното Слово дойде чрез Пророка Ге и рече: Така казва Господ на силите. Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш, ако носи някой осветено месо в дрехата си и с дрехата си допре хляб или вариво или вино или дървено масло или какво да било ястие, това ще се осветили. ли? Спомняте си, че когато се принасяха жертви, се принасяха и специални молитви, те трябваше да бъдат освещавани по специален начин, принасени на определено място, извършваше се специален ритуал. И тази храна, това месо в случая беше осветено. Имаше такива жертви, от които тези хора, свещениците можеха да ядат, не само можеха, това беше изискване, те трябваше да консумират това месо от жертвите. И сега апостола се обръща и задава много интересен въпрос. Ако те са взели такова месо със себе си, и се допрът до нещо друго, другото нещо става ли свято? Освещава ли се? Как мислите? Да или не? Техният отговор беше, няма да се освети. Значи носиш нещо свято със себе си и докосваш нещо не свято. Нещо, за което не е произнесена специална молитва. Нещо, което не е представено по специален начин пред Бога. То по никакъв начин не се освещава не става свято. Ето и следващия текст 13. Той ни казва, тогава рече Агей, ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някой от тези неща, ще стане ли то нечисто? Точно противоположната ситуация. Допрял съм се до нечисто. Спомняте си, в Стария Завет имаше а, такъв закон. Ако се допреш до мъртвец или до нечист човек, до болен човек, ти автоматично ставаш нечист. Имаше специални процедури за очистване. Било то за дневно очистване, било то за няколко дневно очистване и така нататък. И въпросът на пророка е, ако ти си допрял до, до нечист човек, до мъртвец, и се допреж до същите тези неща, с които, може би, другия твой колега се е допрял с святото месо и те не са станали святи, когато ти се допреж до тях и си нечист в случая, те стават ли нечисти? Да. Моля, да или не? Да, да не, и свещениците в отговор казаха, ще стане нечисто. Каква е връзката на всичко това с нас и с Господната вечера. Много интересно противопоставяне, което откриваме в тези текстове. Искам сега да се върнем на въпроса, защо фарисеите се измиваха толкова щателно, ритуално преди храна. А Защо трябваше да вършат това? Не само да се измият от хигиена гледна точка, защото са работили нещо или са пипали мръсни вещи, но защо трябваше да участват в едно такова ритуално измиване. Ами защото те вярваха, че ако са вървяли по улицата и са се срещали с различни хора, дори по случайност, ако са се докоснали до някой нечист, болен или с кръвотечение и какво ли не още нещо в себе си, те Прибирайки се вкъщи, сядайки на масата, моментално придаваха тази нечистота и на храната, която щеха да консумират. И за да се изчистят от тази нечистота, трябваше да участват в това ритуално измиване. Има различни обяснения как се е извършвал този ритуал. Някои казват с ръце пълни с вода, които са изливани и след това оставени така на слънцето да изсъхнат или с издигнати нагоре ръце, до лактите водата се е изтичала и когато изсъхне този ритуал се е считал за завършен. Няма сега да коментираме и да спорим върху тези начини. Не, това е най-важното за нас. Каква е връзката на това разбиране и вярване на фарисеите с Господната вечеря. За чистото и нечистото. Святото и несвятото. Когато идваме ние на църква и протягаме ръце към хляба и гроздовия сок, чисти ли са ни ръцете или нечисти? Идвам на църква, ето утре, предстои обряда на Господната вечеря, Чисти ли са ми ръцете или не чисти? Разбира се, не е чисти от хигиена гледна точка, не е физически чисти. Нормално е да, да са не чисти от тази гледна точка. А, Исус от гледна точка на ритуала не се беше измил и затова беше осъден с своите ученици, че, че не беше спазил тази традиция, този ритуал. Той беше пристъпил традицията, преданията на старейшините, Но си мисля, че... Има два, два основни проблема, когато говорим свято, несвято, очистен, неочистен, свързано с Господната вечеря. Ние идваме на Господната вечеря, вземаме хляба в ръка, вземаме и чашата с чистия, безалкохолен гроздов сок, докосваме се до тях още повече, че те са благословени чрез молитва, вземаме чашата и хляба, Какви са ръцете ми в този момент? Чисти? Нечисти? Може би понякога имаме ясен и точен отговор. Може би понякога се колебаем и се двумим с каква ръка или по-скоро каква ръка протягам към тези символи. Понякога е сложно наистина за самите себе си да, да си дадем отговор, но, но си мисля, че ако се замислим по-добре, за себе си можем. Можем да определим това. Да знаем. Защото ако ръката ми не е чиста, тогава се случва едно. Ако е чиста, може да се случи съвсем различно нещо. срийки по тези два въпроса, които Агей зададе на, на свещениците. Втория проблем, който го откриваме, че ако хляба и гроздовия сок са благословени, когато аз си е докосна до тях, предават ли ми е, те това благословение, което съдържат в себе си. Хляба и гроздовия сок са благословени. Т.е. те са отделени. Те са специално предназначени за това. Те са осветени. Когато свещеника вземеше осветеното месо и то се докоснеше до нещо друго, другото ставаше ли свято, осветено? Не. Това означава, че когато аз взема от осветения гроздов сок и осветения безкласен хляб, това по никакъв начин не ме прави и аз да стана свят, вземайки тези, тези символи. Ако мислим обаче в тази последователност, може би няма да стигнем до много верни и точни отговори. Защо? Ами защото тези въпроси по-скоро се ги задаваха фарисеите и книжниците по времето на Исус Христос и ги виждаме как много явно и отчетливо реагираха срещу Исус и неговите ученици и начина по който те не спазваха тази традиция за, за ритуалното очистване. Исус си мисли има съвсем различно обяснение на казаното до тук и отваряйки Евангелието на Марко, Евангелието на Марко и там седма глава, 14-15 стихове четем И пак повика народа, това Исус Христос, и каза им, слушайте ме всички и разбирайте. Няма нищо извън човека, което като влезе в Него, може да го оскверни, но тези неща, които излизат от Него, те оскверняват човека. И 20 стих казва още, което излиза от човека, то осквернява човека. И ако прочетем и по-нататък стиховете, откриваме абсолютно същата идея. Онова, което влиза в теб, казва Исус, то не те осквернява. Разбира се, този текст понякога е погрешно разбиран и изопачаван, говорейки се, че ето на можем да ядем всичко, можем да пием всичко. Исус Христос говори на вярващи хора, Исус Христос говори на евреи, които имаха Определени закони, дадени им от Бог, за чисти, нечисти храни, питета и така нататък. Така че тези въпроси изобщо не са в нашата дискусия. А по-скоро Исус Христос набляга на онова, което, което излиза от човека, че то е нещото, което можете направи нечист, може, можете оскверни по някакъв начин. Когато а, вкусим от хляба и отпием от чашата, не вярваме ли обаче, че получаваме някакво благословение? Вземайки от символите на Христовото тяло и Неговата кръв. Вкусвайки от хляба и отпивайки от чашата. Не вярваме ли, че получаваме автоматично едно благословение от Бог, което той, което той излива върху всички нас участващи? Римокатолическата църква взема тези символи и казва, че автоматично приемайки ги, човек става чист. Той бива осветен чрез чудо, защото свещенника е този, който трансформира символите в реалното тяло и в реалната кръв на Исус Христос. И когато аз ги взема, това означава, че Исус Христос автоматично, не, буква, не символично, буквално той вече е в мен. И по този начин, аз бием очистен, аз бивам осветен. Без значение какъв съм бил до този момент, какво съм вършил, какво съм говорил. Още повече при тях много силно заляга идеята и учението за последната комка, последната Господна вечера, която взема човек в живота си. Какво ще рече това? Ами, цял живот, може да съм бил най-големият престъпник, лъжец, крадец, убиец, но в последните си дни, когато виждам, че край на живота ми вече наближава, викам свещеника, той ми дава причастие и вземайки от тези символи, те автоматично ме очистят. Тоест всички мои грехове биват залечени и аз ставам най-святият човек, готов директно, директно за небето. Разбира се, ние няма как да вярваме в тази идея и няма как тя да бъде подкрепена от Библията, но си мисля дали няма подобен проблем и за нас, християните, адвентистите от Седмия ден. Когато идваме всяко тря Частваме в символите на Господната вечеря, вземаме от тях и си мислим, че по някакъв начин става чудото, че ставаме едва ли не чисти, че Бог на всяка Господна вечеря ни прощава греховете. Тоест, участвайки и вземайки тези символи, безквасния хляб, чистия гроздов сок, изяждайки ги, консумирайки ги и изпивайки виното, ние биваме очистени. До следващата Господна вечера. И всяка Господна вечера Бог ни очиства, очиства, и ние сме толкова чисти, че можем до следващата Господна вечера отново да вършим каквото си пожелаем. Това ли всъщност искаше да каже Исус Христос? Това ли беше неговата идея? Какво е всъщност Господната вечера? Един вид спасение от нашите грехове. Това ли прави Господната вечера за нас? Прощава греховете ни или очиства греховете ни? И евентуално, като измием краката на човека срещу нас или той нашите, и в повечето случаи дори си казваме, ако има нещо, прощавай, с идеята, че то най-вероятно няма нищо. Защото ако има нещо, означава, че, че ако има, значи то го няма. Не назоваваме нещата конкретно. Господната вечера Библията ни посочва, че няма ролята и функцията да ни прощава греховете. Понякога, обаче, за съжаление, има вярващи хора, дори има и адвентисти, които вярват и то много силно в тази идея, че Господната вечера, участието ми в Господната вечера ми прощава греховете и ми очиства по някакъв начин. Никъде Исус Христос това, това не го изтъква. Напротив, Библията ни посочва, че греховете бяха прековани с Исус Христос на кръста. И прощението го имаме чрез Исус Христос на кръста, а не участвайки в Господната вечера. И че Исус Христос е нашия спасител, който идва под тази форма на символите на хляба и на гроздовия сок, за да можете по някакъв начин да отправят нашия поглед, нашето съзнание към Него. Към онзи, който може да прости нашите грехове. Към онзи, който единствено може и да ни очисти. Защото това не е един обикновен ритуал, отново повтарям. И тогава, когато се приближаваме при Христос чрез вяра и вземаме хляба и гроздовия сок, това е един акт на, на нашата вяра в, в Него и в онова, което Той е извършил за нас. Това е едно преповтаряне, че ние имаме заветна връзка с Него, а не, че в този момент по някакъв начин се опитваме да осъществим такава. Защото, си представете следната ситуация, не знам дали е възможно изобщо, момче и момиче отиват дума за младоженци и казват, ние ще се женим. Ма те там се виждат за първи път и решават да се оженят. Не знам дали се случва точно така, но по-скоро, когато имаш връзка с някого, когато ти общуваш с някого, когато опознаваш човека от среща, в един момент ти решаваш да сключиш завет с него. И на всяка една Господна вечера си мисля, че идвайки тук, участвайки в, в нея, ние преповтаряме този наш завет, който вече сме сключили с нашия Господ и Спасител. И Господната вечера е тази, която Поддържа вече съществуващата ни връзка с Него. Не мога да си живея живота както си искам и да си кажа, когато дойде Господната вечера, всичко ще се оправи. Всичко ще се изчисти, всичко ще се изглади поради две основни причини. Си мисля, че не мога по този начин да си мисля. Първо, когато вземам символите, те не ме правят свят. Когато вземам хляба и грозовия сок, тези символи не ме правят по никакъв начин свят. Те нямат такава сила върху мен. Химичната суб, субстанция на символите не се променя след благославянето с молитва. Отново го повтарям, защото има хора, отново повтарям, адвентисти, които вярват, че едва ли не, участвайки в Господната вечера, се случва нещо много необикновено. Когато вкуса от хляба и отпил от виното, край, колкото и съм бил лош, колкото и съм клюкарствал, колкото и не съм обиждал, аз ставам най-чистия и най-светия човек. Връзката ми с Христос го кара да ме преобразява, го кара да ме трансформира, го кара да ме очиства, а не символите, които, които вземам на Господната вечеря. Втория мотив, поради който не мога да идвам на Господна вечеря със съзнанието, че през цялото тримесечие мога да си върша каквото си искам, когато дойда да участвам в нея, нещата ще се променят е, че аз не мога да направя тези символи нечисти. Аз не мога да ги направя нечисти. Колкото и грешен да съм, няма как да ги направя нечисти, защото аз така или иначе съм си нечист. Аз така или иначе не, съм нечист. Те са благословени, те имат своето значение и аз по никакъв начин не мога тях да ги направя нечисти, защото съм и аз вече съм нечист. Исус е този, който ме променя. И вземането на символите ми, вземането на символите му на неговото тяло, на неговата кръв. Те са тези, които имат силата или по-скоро, те са тези, които имат силата да ме насочат към Него. Те имат за цел да ме отправят към, към онова, което Той може да извърши в моя живот. Онова, което Той може да промени в моя живот. И факта, че Той може да ме очисти, а не те. Затова е важна да си мисля Господната вечера за всеки един от нас, защото ние идваме да общуваме помежду си от една страна, но най-вече да общуваме с Него, вземайки от тези символи. Защото Той е заедно с нас на тази трапеза, защото Той ни сервира, защото Той ни подарява фактически своят живот, използвайки, използвайки тези символи, които насочват вниманието ни, мислите ни, разума ни, към това, което Той извърши за нас и към онова, което сега прави за нас. Вземаме я като възпоменание, ние сме заедно с Христос, дори да не го виждаме физически, общуваме с онова, което Той ни предлага, а то е вечният живот в лицето на тези символи. Чрез вяра Той ни трансформира и ние, и ние ставаме нови хора. А затова си мисля, че Господната вечеря винаги, винаги за нас трябва да бъде повод за радост, повод за щастие повод да благодарим на Бог за това, което Той извърши за нас и да бъдем най-ведрите и най-радостни хора, защото знаем, че Той е онзи, който ни очиства, Той е онзи, който ни променя, Той е онзи, който прощава греховете ни, Той е онзи, който в книгата Откровение, 3 глава, 20 стих, ни казва ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори. Ще вляза и ще вечеря с него. И той с мене. Бог да ни благослови да имаме това преживяване, участвайки и в тази Господна вечеря, и да почувстваме Неговата учистваща сила и Неговата безкрайна любов. Амин.